Bueno, xoló, vamos, volvémonos a Terra do San Cares. Hm, mm. pelado onde se respira bon aire. Donde se respira pois aire fresco, que hoxe estes vai facer un pouquiño de fresco. <risas> e vamos a falar con eh Román. Román. Román, moi boas tardes. Qué pues... tal aí pola terra da carqueixa, como eu eu a miña terra, que son tocando mirando desde o teu pobo veis meu. Eh, chamollia terra da carqueixa. <risa> <risa> bueno, pois, pues, tamén o nome da cooperativa. <risa> tamén o nome, da, o nome da cooperativa, bueno. Bueno, benvido. <risa> ben o nome logo. Sí. Benbido, ben, moitas grazas por, por atendernos, uh, Román. Mm, por certo ben, ben a, co a, a cooperativa a Carqueixa vende ter, eh, bueno, de, de celebrar varias actuacións interesantes, unha delas eh, te, temos que darche os nosos parabéns, sí. a nova feira de artesanía en Cervantes e despois tamén a inauguración dunha tenda no, no mercado de, de, de Lugo, non? Si, sí, a verdade é que están, estamos moi contentos porque además tamén recibimos Os dos premios de desenvolvimento rural Como o premio Arexa Que ha sido os máis importantes da... En Lugo E depois tamén o premio da, da Gader Polo, polo traballo que... que os socios Asociais da cooperativa fan ca, ca paisaxe Ya non, hombre, pues, tanto eh... Por certo eh, entón, pois, eh, Esa, esa maneira de, de crear paisaxe Que teñen as vacas E os gandeiros e as gandeiras que fai os ancares tan especial eh, eh, nunca, nunca mellor dito tan especial Noraboa eh, volvo a repetir, parabéns e eh, felicitacións Bueno, por certo ese, ese traballo que, bueno atenda na, na Praza de Abastos eh, bueno son os sabores dos ancares, non? Si, sí. sí, na, o final atenda é fruto do, do éxito da, da venda online, nos empezamos fai Eh, tres anos ca, ca venda online que entrevistades uh -huh. ao noso presidente sí. a José Antonio é eh, sí. eh, a verdade que que, que que debido ao volumen que, que temos pois, pois eh, xa temos que pagarle prácticamente a dos carniceiros en salas de despiece para pagarle a dos carniceiros en salas de despiece pois creámonos a nosa propia carnicería claro. e eh, eh, nada, contentos, agora xa eh, xa temos xa eh, dous traballadores eh, na, na carnicería. Ah. Oh. e eh, eh, os pedidos online van chegar antes que sí. os pedidos eh, físicos, pois xa se van a atender directamente da tenda, que é unha, unha venda a, a maiores do que patemos, pero a verdade é que moi contento de como está como nos está recibindo a xente de Lugo, xa había moitos eh, clientes que, que que prefiren a a, a tenda, a carnicería hmm. que que que antigamente a, que a antiga venda online mm. e, e despois tamén porque agora temos o, o control absoluto de todo o proceso, non? Desde claro. desde sí, o, sí. De, de, desde os sacrificados dos animais a, mm. a, a despois a a distribución a venda, a, disto... a, a, a venda eh, por agora distribución estamos a facendo con empresas de paquetería por, por frío, mm. pero pero vamos, non descartamos no futuro tamén internalizar esos custos. Claro. Sí. Eh, tades no, eh, na Praza d'Abastos e do de Lugo, na que está, na que está, pois no fondo da Praza do eh, Domingo, non? Si, sí, exactamente. Uh -huh. Aí na, na, na praza, que é un, é un edificio que acaba de acaballe de facer unha Si sí, unha, unha reforma. Si, sí, moi potente e uh -huh. e eh, eh, Ya vos podo anticipar que case seguro que vam, que vamos ter outro outro posto dentro de pouco. Ah, moi ben, eso agradécese. extraordinario. Pois pues sí, eso sí, para benditoita, o que quería que quería relanzar, eh, ademais, poñer en valor o, o, o, o, que, o que vos facedes, posto que según teño entendido non fai pouco, fai moi pouquiño o día 10 de novembro, pois parece ser que mm, mm, felicitaste eh, destes de un premio a, a unha rapacinha que mm, vos fixe un logotipo, por así decir un un, un dibuixo, non? Sí. De unha sí. amareliña vei, non? Si, si, si A verdade é que estivémonos, bueno, gratamente sorprendidos porque sabíamos que tiñemos seguidores con con moito talento, sí. pero pero a verdade é que un desegno eh, de profesional. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, moi contenta e eh, nós a verdade que moi satisfeitos de sí. mm -hmm. De... De... Unha imaxe, unha imaxe gañadora, pero que ademais servirá para para no posto de dos do mercado, sí, non? Sí, unha obra de arte É sí, sí, sí, sí. eh, eh, que iso é o final de o que buscábamos era para decorar a porta do do mercado. Sí, sí, sí, sí. Eh, entón pois uh -huh. eh, fixamos fixiámos o sorteo e a, un, a verdade que un, había un, un nivel moi moi moi alto, eh, uh -huh. gramamente sorprendidos e eh, despois, bueno, decir, eu penso que que é moi xingañadora que eh, que resume moi ben tamén un pouco a nosa esencia, non? É, os francares, ves as vacas, ves sí. eh, Galicia, non? Sí, eh, sí. eh, además con moito con moito sentido estético e sí, sí. tamén ético, sí, sí. Per, perfecto, perfecto. Sí, sí, bueno, sí. pois pues iso non desbotedes esa continuidade no, de idea, no. é decir, facede outros outros sorteos, ou outras para que os, os cativos porque a, o ensino no, o, o ensino é o que a, a, esa semente nos cativos fai que ou, mm, despois haxa quizás máis eh, persoas eh, que además os cativos a... quédanse con todo. É quando sí, sí, sí. eh, esta cativa dice "Marela ben", ben? Sí, sí. Pois pues, algo sí, sí. quer decir. Si, sí, que... si, sí, claro, claro, claro. Vale, niño, Además, é que é, é moi significativo, ¿no? de, sí. de que, o, o, a, As De que, que que teñen nome de, sí. o, a, a, como, se, o, como se chama e despois tamén un pouco o que está no mesmo dibuixo, no era, Exactamente, era, sí, señor. Que, que, que hai unha... Está a payoza, sí. está, sí. está unha vaca que, bueno, é rubia Fermosa. todo o país, eh, está, sí, sí, están sí. as montañas, a verdade que Que, que se o encargamos a unha xencia seguramente non o fixera <risa> non o fixera <risa> millón así que estamos bueno, moi contento pues ben. Escoita, unha cousa que che quería preguntar é que ademais que, que hai que salientar que esa primeira xornada de degustación de Reneira de Ancares que fixeste de aí na, na Feira de Artesanía de Cervantes sei que foi un exitazo que quedaste-vos sin, sin, <risa> sin carne Sin, <risa> no, no, eh, sin carne no nos quedamos porque fomos moi previsores Ah, <risa> pero, ah bueno Pero, pero o que sí é que xa non admitimos a máis, porque antes máis, máis xente por, por medio de que se masificar a sí, sí, sí. te, te, limitado para 300 persoas. Sí. Eh, e foi como foi como fixemos. Sí, sí. Eh, aunque elíonde se que se que anotar a xente previamente, pero pero a xente mi satisfeita a carne estaba espectacular Espetacular, ¿Eh? tamén que vou, que vou decir eu, pero, <risa> pero a verdad que estaba moi ben preparada ali tamén por, por Mari Carmen do, do Bar Segunda de, de Navia. Sí, hombre. E despois, pois moi ben, a xente moi contenta. Uh -huh. E tamén é un pouco que decía a xente que tamén se agradecía nestes invernos que son longos en, en Ancares, pois pues, era así unha actividade uh -huh. eh, festiva e lúdica, non? Uhum. -huh porque aunque é un distice este son de sepizo o vento corre un eiricillo que aí non o o o virus vai dun lado para o outro é sí, es verdade verdad. bueno, no. foi pues, pues, de verdade que, que unha suxerencia unha suxerencia miña eh, eh, como tuviestes tantos participantes eh, dibuixantes nesa mm, proposta que fizestes para poder decorar eh, a porta pois pues, eh, casi sería bonito facer unha exposición de todos os que participaron non? Pois estamos lhe unha voltiña porque como eh, como había sobre todo amado do segundo que tamén era moi, moi fermoso que era sí. unha, unha vaca un becerro mamando unha vaca así con moitos elementos da natureza dos tancares tamén introducidos sí, Pois o millor eh, o millor lhe damos unha, unha voltiña non sabemos o millor tanto en forma de de, sí. de exposición como para decorar o, o seguinte posto ah, ah moi ben vale, vale, sí, sí, sí. non, a ver é unha suxerencia, porque eso tamén anima moitísimos rapaces, non? o feito de que, sí, sí, sí, sí. De que bueno, pois pues eu participei, eu estive sí, non sei, sí, sí. no sí. é unha, unha opinión, rar os rapaces hai que dalles sí. estimo para que para que fagan sí. as cousas con agarimo É eh, verdade, iso intentamos <risa> Pois pues agradecerxe moitísimo que estiveras con nos Contanos algunha cousa máis aparte de que xa está preparando outra tenda sí. máis eh, sí. Contanos algunha cousinha máis que os nosos aintes saiban bueno, pues, pues, Por exemplo, sí. que, que se ponhan en contacto con vos Para poder pedir algún, para facer sí. algún pedido Como teñen que facer? Pois podes facer a deber directamente da página web Osabrosangares.com Ou, senón, tamén se pode eh, eh, facer a, a través dos teléfonos eh, 670-300-380. Moito ben. E, eh, bueno, repito, se, o teléfono... Claro, claro. sí, sí. 670-300-380. Moito ben, estupendo. É eh, eh, nada. Uh -huh. eh, nos, bueno, somos unha cooperativa de 215 ganeiros aquí na zona de Lancares, principalmente os concellos de Cervantes e Nadia. Uh -huh. Eh, a media 16 eh, 25 vacas por por granxa. Uh -huh. Somos que somos pequenas pequenas cooperativas, pequenos gandeiros e gandeiras que de cuidan con moito mimo o, o, o, gando. o, o gando que temos, ¿no? Moi eh, Unha pregunta que que che dicir tamén, poñedes algún, me, algún remedio por por, por eses ataques que algunhas veces os lobos mm, son capaces de de, ¿De, de, de Sí, o, bueno, o, o remedio é que cada vez a a xente pois pues, eh, os xatos que é o principal sí. o principal problema, non? Que por Carvacas vanse defendendo, pero os xatos eh as becerras pois pues, si sí que teñen máis eh, dificultades, uh -huh. pues pois cada vez eh, uh -huh. para dormir, pois pues, encuadranse máis sí sí, eh, sí, sí, entón... sí, sí, sí esa é unha necesidade que sí que lamentablemente pois pues, pues, van a máis os ataques eh. sí. e ademais que hai unha, un pouco como reflexión que sí si que, no, que, si que temos que fazer un pouco como sociedade que decir que eu, se, se estamos a favor de que haxa Lobo, bueno, no meu caso estou Uh -huh. eh, si sí que penso que temos que ser todos partícipes eso. De, sí. dos costes que, que eso representa sí, que, sí, que eso representa ¿no? sí, sí. o final eh, eh, as axudas eh, son moi difíciles de cobrar eh, sí. e, e, e cando se cobran cobran-se pues, 2 ou tres anos de retraso é sí. eh, a parte que representan unha cantidad ínfima sobre o valor de Do, do, xazo, do, do, do, valor, do, do xazo Do valor real claro. sí, Bueno, sí. hai que convivir a verdade é O que estás dicindo, ti, hai que convivir Pero claro, hai que repartir tamén a responsabilidade Non solamente, eh, solamente eh, Deixarle todo A responsabilidade ao gandeiro Sino que, bueno, pues a sociedade Tamén aporte algo Para que os gandeiros Non, non perdan todo, non? Uhum -huh. Eh, eu queria te preguntar Onde teres que falastes dunha segunda carnicería Onde a querer desmontado Onde teres pensado Onde en fin sí, a, a segunda vai ser no, no propio mercado de Lugo case seguro ah. E agora Bueno, se todo vai ben Habrá que buscar xa tamén sitio para terceiros <risa> <risa> Bueno, pois pues, nada sí. Acopairo é, é, é, mercado. o mercado O local que temos é, un, é pequeno ah. eh, Entón, pois, pues, bueno Si sí. eh, Eh, alí para que realmente traballen dúas persoas non poden entón sí. pues, agora vamos a mañar estes meses pero despois é probable que, que eso en xaneiro o febreiro xa tenhamos esa segunda cando vai a lugo tenio que ir a visitarte. Claro. Bueno, pues me, me parece que xa te coñezco de vista, pero vamos. Da, bueno, ah. a verdade é que mm, o que fai falta é darlle publicidade precisamente a este traballo que estades a facer, porque eh, cando fui, cando fixemos a primeira entrevista con con non sei se foi con Daza, José Antonio. Foi con Daza, sí. sí. Pois pues, eran somente 100 ou 100 o algo e agora xa sí. isto superan os 200, non? Sí. sí, sí ina, no, verdade que me, que me contento, o se a xente tamén co eh, maior autoestima, tamén que tamén é cousa que fai moita falta no, no A parte da autoestima no, quero dicir que tamén valoran no, no, no, no redor, que de, sí. o, a vos sí, sí, sí, porque tamén os precios que cobran os bandeirios e as bandeiras é, é superior. Si, sí. es dicir estamos, estamos pagando entre un 15 e un 20% máis. Mm -hmm. Eh o que van para pa o despiese, então, mm -hmm. pues, claro. Eh, eh, a xente moi satisfeita, estamos, estamos pues eu coñezco coñezo algúns que xa compraron aí, eh? mercaron. Non, pues, no, si, en, en, en Barcelona é, é o o noso principal cliente. <risas> Ves? Eh, pois, pues, pues estes viven hay... en Cervantes concretamente. Eu pues, tero unha quei moitos anos en Barcelona. Pois xa sabes, eh, nós como somos talismando todos os que entrevistamos, xa sabes, teredes moitísimos éxitos e seguiredes tendo... Mm, mm, bueno, pois que... A cousa vai, vai ir a mellor. E como ti dis o mellor hasta mm, sodes capaces de... De abrir unha terceira. No, o, o, o o asunto do transporte Ah, ah bueno, son capaces de, de poñelo da súa mm. conta sí. bueno, bueno pouco a pouco o caso ven riqueza é que, que a xente este contente sí. ademais hai unha cousa eu doubos un valor porque a xente nova como digo eu é o que ten que facer as cousas nosotros temos que estar atrás No, no, entre todos ajudamos, entre todos ajudamos. Sí, están, están sí, creando, sí. creando valores moi importantes, e a natureza eh eh tamén do pues, no agradece. A eh, no agradece eles, mm. bueno, pues están están asentando poboación tamén. Precisamente sí, sí, sí. eso sí, axuda, sí, claro. tamén. Mira, eu tiño subido a lei por do por Villaverde, por aí para arriba mm. E un día parei Y os atiños como son tan curiosos. <risa> Viñan <en> a Malambé. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, Bueno, sí é verdade. A verdade eh, de... bueno, invitamos a todos a a vir a Sancares e eh e a ver a, os Sancares, a as bacas, os e os gandeiros, os os gandeiros da cooperativa que que non vale a pena né de... tratamente. Agradecerche muitísimo a túa aportación de hoxe, Román, e que sigades tendo moitos éxitos, que, que, que, que os merecedes. A Carqueixa que se poña na páxina web de carqueixa.com no teléfono seguro que de sí, aprenderedes 670 00 no 300, 300, 380, 380, 380. O sabor de San é. Eso é. Un aperta, tumi, tumi, gracias. una aperta grande, hermano. Claro que... que... Gracias, que... Bueno, Xulio, isto non dá para máis Os xoves que ven estaremos aí que outra vez Por pues, si sí, señor, desexamos que todos pasen unha feliz semana E xa saben, o vindeiro xoves á mesma hora estaremos aquí Desexando que pasen dúas horas agradables Exactamente Até o vindeiro xoves, queridos xoentes e... e gracias a Fernando por estar allí Que se non fora por él non seríamos ao aire nin de coña E gracias a ti, Xulio, tamén por acompañar aquí, como cada xoves, este que añes falou Armando Fernández, e como digo sempre, que anoite sexo vos o descanso a rua a vosa liberdade e con a modiño en un deixedes de escoitar. Radio Sanboy, Boi, desde Galegos, no vais.